Seguim a entrevista de la sintonia de Ràdio Palafrugell i ara fem una petita aturada amb la nostra programació per parlar de la Fira del Cirque de la Bisbal en plena Festa Major de Palafrugell. Nosaltres marxem uns quilòmetres cap a, a l'est i anem cap a la capital perquè allà hi ha una d'aquestes cites que també són importantíssimes llarg del calendari ben consolidades com una de les que treu més espectadors de les nostres comarques la Fira del Cirque de la Bisbal per parlar-ne uns segons convidem a una de les membres de la Junta i a més a més portaveu de l'entitat que organitza aquesta Fira del Cirque que és la Eva Gasull Eva, bon dia, benvinguda Hola, bon dia. Uh, gràcies per estar amb nosaltres, Eva, i per parlar una mica d'aquesta fira que comença avui divendres, si no vaig equivocat. Avui divendres, la 24ena fira. Sí, sí. Uh -huh. uh, com es preveu aquesta fira d'enguany? Doncs, molt bé, una fira que es preveu amb circ, circ, circ i més circ, i a partir d'avui aquesta nit, uh, dissabte i diumenge. Avui aquesta nit ja fem un gran inaugural a càrrec de, de, de, de, de, de, de la companyia, la companyia, una companyia francesa, la Visvidons, ens farà un espectacle de bàscula i perça chinesa que segur que super meravellat deixarà supermeravellat no? mm -hmm. aquest espai de terra que tenim aquí a l'Ebisbal eh, Amb aquesta fira del circ de la Bisbal hi ha una multitud d'espectacles suposo que no els podríem anomenar tots sempre n'hi ha uns de més especials que d'altres eh, sí que Zana ja me farà cinc cèntims però hi ha més d'una cinquantena d'espectacles, oi? Més d'una cinquantena d'espectacles, i tant. Entre tots els programats de Graella, més tots els que venen amb Fira d'Art, més amb tots els que venen amb Fira d'Off, jo us diria que, que us sobrepassin bastant. Mm -hmm. eh, Parlem una mica d'aquests espectacles, de quins són els espectacles, diríem estrelles, si és que es pot considerar d'aquesta manera. Jo estrelles diria a tots, eh? Tots són estrelles, a més a més, jo quan sempre em demanen digue'm quins s'obtén, no? I dic, mira, arriba un moment que depèn de gustos, no? i per gustos colors, però, però sí que imperdibles, jo diria, aquest inaugural dels que ja us deia avant, i també hi aquest eh, el dissabte de la nit, no? Aquest control flick, que hi ha diferents disciplines, eh, perdoneu, no, el control, bé, també el control flick que, que barreja aquesta electrònica, aquesta gent que li agrada més la música electrònica i maledats, i també aquesta companyia hacía falta en siete, no? on podem veure diferents i fer un assassí totes en un mateix espectacle. Com no també dir l'espectacle que, que clausurarà el festival, que és eh, el Rumia, un espectacle que segur que no ens deixa diferent de o humor, hi no? és un espectacle que més enllà és, és un com diuen ells, és un can a l'esperança, no? la necessitat de riure i de fer riure per sobre totes les coses. Llavors no? mm. doncs, jo diria que l'espectacle és un gran imperdible en tant quan que és el, el que volem tots, no?, una mica, des d'aquí. 24 a edició de la, de la Fira, uh, sento a parlar de que gairebé 30.000 persones hi van passar a la Fira de l'any passat, més o menys és el que es espereu aquest any? Sí, a, amb sensació que sobrepassarem aquests 30.000. No, portem uns anys, hi ha unes 30.000 persones que han assistint a la Fira i tenim això, doncs aquesta sensació, no?, més programadors que mai aquest any que venen. Uh, el dissabte al matí no, hem organitzat una, una xerrada, una conferència dirigida a tots els artistes, artistes que participen a la Fira, però també obert a tots els artistes de, la, de, de Catalunya. És no? una conferència en la qual eh, podran que avui, doncs, de, de això, no? de, de, de, per conèixer els diferents circuits de circ que hi ha a Catalunya, no? I, i això dona com més arribada a de la gent. No? Mm -hmm. Hi ha espectacles i llocs emblemàtics d'aquesta Fira del Circo on es situa la gent menys mal, perquè si no no hi cabríem tots a la vegada, com, com són les envoltes, el passeig, a la plaça de, del Castell, allà on hi ha l'espectacle, no sé si és el, el principal, és el que hem assistint nosaltres la majoria de les vegades, però aquest any també obriu més espais. Sí, sí, sí, obrim espai a Terracota, que és el, el d'avui serà Terracota, que és un espai molt... molt molt màgic, però també ho a la plaça de la Serrana, que està en un barri una mica com dic més allunyat, vol dir 5 minuts caminant, no? Però són altres places que formen part també de la Bisbal i potser estan una mica més allunyades del boquer. Recomanem, doncs, a tothom que aquest uh, cap setmana, en un moment o en un altre, uh, es desplaci cap a la l'abisbal, també per poder observar totes aquestes uh, actuacions que hi haurà en diversos, com ens comentava la l'Eva, en diversos llocs de la, de la vila. Uh, un dels temes uh, que, que sempre diem és, uh, quan hi ha espectacles al carrer, sempre estàs exposat a calor, a pluja, o, o a vent, o a fred, o, o el que sigui. Uh, com es preveu aquest cap de setmana? Uh, aquest de cap de setmana, bé, hem estat mirant, no?, i el temps crec que serà un, un bon aliat. Però també com a novetat aquesta fira, no? nosaltres abans et comentava que, que estem obrint la fira a nous espais, també per, per donar comoditat i visibilitat als espectadors que venen a veure la fira, però en aquests espais a vegades més, més calorosos hi hem posat umbrals perquè la calor es faci més suportable. Mm -hmm. És a dir, que des d'aquí la crida que malgrat faci calor, tothom assisteixi de doncs, la pira, no? Mm -hmm. eh, com com he comentat, i ho has comentat tu també, eh, hi ha tota una sèrie d'espectacles a molts llocs en diversos, des del barri del convent cap a d'altres llocs, això fa que sigui molt esponjosa aquesta fira, però també hi ha moments en els quals s'apilona molta gent als mateixos eh, llocs, òbviament, per veure segons quins, quins espectacles, oi? Sí, amb això ja fa uns anys vam crear una aplicació que funciona a temps real, on tu pots veure la disponibilitat i, i l'aforament dels espectacles al moment, a temps real. No La gent responsable de cada espectacle, doncs anem, anem a través d'aquesta aplicació, doncs anem posant els, els aforaments. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, com es diu aquesta aplicació? Fira del Cirt de la Bisbal hem de buscar? O... Fira de, de Cirt.org, i allà mateix ja podreu... Fira del Cirt.org, ja, que és la pàgina web on hi ha tota la informació. La, la pròpia pàgina web, i en allà mm -hmm. ja ja us derivarà. Doncs ja sabeu, si voleu mirar els espectacles que hi ha, hi ha L'aplicatiu. Perquè dels espectacles que hi han només una petita part són de pagament. Sí, sí, sí, sí. De, de la cinquantenes d'espectacles que dèiem, doncs en total n'hi han tres de pagament. Són dos del dissabte a la nit i, i el de cluenda, aquest de clausura que hi ha a la plaça al que té. Amb un pagament molt públic, eh? Són 6 euros i és un preu molt popular perquè precisament no, i des del nostre objectiu és poder-se arribar a aquesta cultura i aquest arsia sense -sí meravellós doncs a tothom. Doncs moltes gràcies per portar-nos aquest cap de setmana de circ a la Bisbal. Enhorabona per la feina feta no, no només a tu, sinó a tothom que durant tants anys ens l'ha portat a terme i en estarem pendents i, si cas, aquesta setmana que ve també podem parlar de, de resultats i de com ha funcionat. Alguna cosa més que ens vulguis explicar, Eva? Doncs convidar-vos a venir i a veure'ns per la fira ja i a gaudir de molt de Circs. Doncs així ho farem. Moltíssimes gràcies i molt bon dia. A vosaltres.